Він поворушився на місці, умощуючись, а потім, зітхнувши, продовжив. Я кинув на її лікування всі можливі засоби. У мене було достатньо впливових друзів, були контакти за кордоном. Потужна фінансова підтримка дала свій результат. Її лікували кращі психіатри Союзу. Чогось вдалося досягти. Але харгілони залишилися. Юля знала, що вони є. Усе визначалося наявністю цих істот. Вона завжди була затиснутою, зляканою, напруженою. Вона завжди очікувала, що ось-ось, одного разу я побачив, що вона переховує Невідомо, звідки взятий великий ніж. Він був гострий, наче бритва. Виявилося, що вона сама гострила його щодня, не бажаючи ставати їхньою жертвою. Вона хотіла захищатися. Хвилюючись, аби вона сама чогось не заподіяла, я відібрав у неї зброю. Це спричинило новий криз. Тепер її знало мало не півміста. До речі, потім це й змусило нас переїхати. А тоді все почалося спочатку. Місцева психіатрична клініка, куди її знову помістили і де вона поранила санітара, далі знову Москва. Це тривало півроку. Знову слабкий і неповний ефект, який загрожував повністю нівелюватися при найменшій похибці з мого боку або при якійсь випадковості. Потім ми потрапили за кордон до Женеви. Перед цим я був змушений повернути такі справи, що в самого волосся й досі дибки стає. Потрібні були кошти. Якби не пощастило, Мене б за лічені секунди живцем на шматки подерли. Зате я отримав шалені гроші, достатні навіть для лікування в Швейцарії, у кращих психіатрів світу. Вони дійсно хотіли її вилікувати. Але навіть у Швейцарії, коли ми гуляли тихими вулицями Женеви, коли їздили в Альпи, навіть коли я починав бачити Якусь стінь посмішки на її обличчі, вона знала, Харгілони існують. Сергій мовчав і слухав цю страхітливу і водночас зворушливу розповідь, забувши, що перед ним той, кого він від початку знайомства недолюблював, вважаючи схибленим новим, а пізніше злочинцем. Нам призначили повторний курс за три місяці. Заспокоїли, побажали найкращого, і ми повернулися додому. Можливо, повернення було помилкою, а може від цього нічого не залежало. Зміну на гірше я побачив одразу. Я хотів повернутися до Швейцарії негайно. Вже були придбані квитки, молив тільки Бога, щоб черговий криз не розпочався просто зараз. Тоді ми ніяк не змогли б туди дістатися. Несподівано ввечері Юля прийшла до моєї кімнати. Перед цим вона майже добу відсиділа в своїй, забившись у куток, щось у ній за цей час змінилося. Вона подивилася на мене так, що я зрозумів, зроблю зараз усе, що вона попросить. Знаєш, що вона сказала? Вона сказала тихо, так і сумно. Тату, пробач, я більше не можу. Вони йдуть за мною сліду слід, а я зовсім сама. Що я можу зробити? Ніхто мені не вірить, навіть ти. «Якби хтось мене підтримав, я б іще боролася, але я зовсім одна. Я більше не можу». Сергій чув, як цей покалічений, але ще дуже й чоловік, який сидів у темряві навпроти нього, ковтав сльози у переміж зі словами, які давалися йому тепер все важче. Запанувала тиша. «І ми нікуди не поїхали». Важко перевівши подих, заговорив Гайдукевич. Я пригорнув її до себе і поклявся, що ніколи не покину, що вона найдорожча, що в мене є, і що разом ми зможемо протистояти всілякій нечисті. У мене більше не було віри у можливість щось зробити. Хотілося лише одного – припинити її муки. Відтоді ми завжди по один бік барикад. Довелося виїхати з міста, де знали і мене, і її. Оселяючись у вашому, ми відразу будували міцну оборонну лінію проти харгілонів та із заразом усього світу, який не сприймав мою нещасну доньку, як і вона його. В нашому будинку з'явилася надійна охорона, пси, які повинні були чути появу отих живих мерців, посланців-харгілонів. Вона тренувалася у володінні зброєю, вивчала мистецтво двобою. Я налагодив надійний бізнес в вашому місті і потурав їй в усьому для всіх абсолютно а нас тут досі не знав ніхто. Юлія була моєю молодою коханкою, дружиною. Словом, ми це не дуже деталізували. Ти бачив, як вона змінилася. У ній з'явилася насамперед якась життєва сила. Іноді вона являла собою якийсь згусток на снаги. Дивлячись на неї, бачачи, з яким натхненням моя донька робить фізичні вправи, кидає ножі, дресирує псів, я вже не міг уявити, що рік тому вона наче оскаженіла звірина, шкірилася до стін, або ж мертво заклякала в кутку, відсторонившись геть від усього. Я дивився на неї і не міг повірити, що досяг цього тепер вона іноді навіть сміялася саме у вашому місті я вперше це почув інколи ми виїздили з моїми партнерами по бізнесу на пікніки бували на прийомах вона поводила себе не те слово невимушено ні артистично Зюля грала мою дружину, чи там коханку, танцювала, грала у покер, і все, наче та розвідниця. Усе це було про людське око, насправді ж вона завжди була на поготові.